Tersánszki Józsi Edő A tavasz napjasütötte A tavasz napjasütötte domboldalakon csavarogtam, amelyek csodálatosan finom ívben hajlanak az erdő alá. Széles mosolygó nyugalom ára cél a réteken, és a hajlásokban serényen bugyogtak a víz eret ahol pedig ezek végig szaladnak, a sötét-zöld tocsogókon, védáman égnek a sárga virágcsillagocskák. Egy gesztenyefa alá feküdtem arccal az aszufűre, s ezt gondoltam. Lám, hát, ameddig innen fel nem nézek, történni fog valamit a közelemben. Most Mindjárt széllyel hajtja az ágakat a lati mesék faunusza nagy óvatosan, és kifigyel. Ha pedig senkit se lát, és a prücskök ciripelésénél se hal egyebet, akkor bátran kijő a tisztásra, jár kell, nézeget élelmes szemével egy keveset. Azután ő is letelepedik valahova. Egy kesztenye fatuskónak veti a hátát, és előkeresgéli a nátsípját. Úri kényelemmel keresztbe rakja azután egymáson két szőrös kecskelábát, és rázendít. A nátsíp sikoltozására egyszerre csak egy sereg apró faun kölyök lohol kifele a sűrűből. A kecske lábú öreg őkei. Veszettül ugrabugrálnak, helye és cigány kerekeznek a gyepen. Egyszer-egyszer össze is de s és akkor vonagló ív alakra hajlik egymásra derekuk, és sovány karocskáik éles szögbe merednek hátra. Na meg összefogóznak karéba is. Szilajon, hátraszegett fejjel rúgják el a forgótáncot. Az öreg, ragyogó szemmel nézi a bolondos kölyköket, és csak buzgóbban fújja nekik. Valaki fütyör észre jött fölfele az úton a domb mögött. Hát olyan németes iskolai indulót fújt, amelyet a kirándulásból felbokrétázva porosan megtérő iskolás fiúk énekelnek. No, az is volt. Kurtana drágos diák legényke. Kényelmesen hányaveti mód gyövögélt az út közepén. Szélesen kilóbálva itt magától, mintha álmos lenne. Közben... Felrúgott egy-egy követ maga előtt, hanem ezt olyan neki iramodva cselekedte, mintha egyszerre megharagudott volna valami ér a kavicsokra. Azután megállott a szekérút közepén, komoly, feldőtte pózban, kéz zsebre dugva. – Merre tartsod? – s neki futott az út ároknak. Mikor pedig keresztül szökött rajta, diadalmasan nézett körül, mintha valami elismerést várt volna érette. És jött a réten egyenesen felé. Nem vett azonban észre. Lehajlott, hogy virágot szakítson, és sokább belődött véle, hogy a kalapja mellé tűzze hanem alkalmasint szétmállott keze között a gyenge gólya hírkocsány, mert bosszúsan elhajította és megint fölcsapta a kalapját. Különben mióta a füvön lépdegélt, minden mozdulatában volt valami egészséges türelmetlenségféle. Állott mindig, nyugodtan szemlélődve egy kicsit, Azután akart valamit, és nyúlt is a keze, érette. És megint úgy maradt, mereven félig feltartott kézzel, mintha a hóna hajába bújtak volna meg a mozdulatai készen a kirontásra. Elég a parázta a zsebkését, levágott egy fűzfavesszőt, és egyedestre próbálta hajlítgatni. Nézett fel az égre és végig, végig a domboldalakom, komolyan, áhítatosan. És nézett maga körül érdeklőd érdeklődőn, és egyszerre nyugtalanul urázta meg a fejét. Tágítgatni kezdte az ingalériát, a fejét forgatva hozzá, mint a nyaktekercs. Később meg olyan vonalba húzódott ki a felső teste, mintha lesne valamit. Egy néhányat lépett még előre, és minden átmenet nélkül csak neki fogott kacagni. <gül> Kacagott, ugrott vagy kettőt bohócosan, kirugdosva, és aztán lecsapta magát a gyepre. És kapállódzott, feltrenget. Ahotázva, sikoltozva, mintha az eszement volna el. És megint talpra szökött. Állott, állott. Egyszerrel megint fölhajította a kalapját. Hiá, ha? Rikoltott, és irgalmatlanul hadonászott a karjaival. <gül> Ejj! Hey. Ez a legényke jól berúgott a tavaszagától, gondoltam magamban, s a hideg futkosott végig a gerincem valami csiklandós vagy gyönyörűségtől, mint a torna versenyeken a banda indulójára. Aztán a fiú alkalmasint belefáradva a duhajkodásba, leült a fűre. És most már csendes jó fejét lógatva hozzá. Elkezdte fütyölni megint az indulót. Ha nem valami vízegyőseire talált telepedni, s amíg félig felemelkedve a lucskos nadrágot tapogatta a combján a tenyerével, ezen is elkezdett féktelen bolondul nevetni. Közben véletlenül hátrafordult, s akkor meglátott engem. Egy szem-pillantásig úgy maradt szegény mozzanás nélkül. És feltápázkodott lassan, szinte erőlködve. Sóhintott még egyet kettőt a veszővel, mintha szépíteni akarta volna az előbbi hadonászását, olyanszerűen. És így félig nekem fordulván. Láttam, mint veresedettel egyszerre az arca a sírós, keserves szégyentől. És megindult lefelé a dombon, sután, tétovázva, mint egy nyomorék. Pedig. Ó, Istenem! De akarhatod szaladni? Tán soha életében nem akart ennyire elfutni valahonnan. Arccal feküdtem ismét a fűre, mint a vezeklők. És úgy éreztem, mintha szemembe köptek volna valami gyalázatos, piszkos cselekedetemért. Äh, nagyon megbántottam ezt a kis fiút, és megbántottam véle a tavaszt, soha jóvá nem tehetőn. Mert sárral haigáltam meg a szizek fehér ruháját, akik somfavirággal felkozorúzva a kikelet riadóját fújják. Ez is kürtökön.